Але є ще одна, навіть більш вагова причина. «Яка?» – запитала вона. «Корабель, який залишається у дворі, належить моїм ворогам, двом чоловікам, які викрали принцесу з моєї країни. Мій корабель – це той, що плаває над замком. Я нічого не знаю про механізм їхнього корабля. Навіть якщо нам вдасться дістатися до нього, я не зможу ним керувати». Вона обмірковувала цю проблему деякий час, а потім подивилася на мене. «Цікаво, чи говориш ти мені правду», – сказала вона. «Від того, чи повіриш ти мені, залежить твоє життя», – відповів я. «І моє, і життя всіх моїх товаришів». Вона мовчки обмірковувала це мить, а потім з жестом нетерпіння сказала. «Я не знаю, як ми можемо вивезти твоїх друзів у двір і до корабля». «Я думаю, що знаю, як ми можемо втекти», – сказав я, – «якщо ти нам допоможеш». «Як це?» – запитала вона. Якщо ти зможеш дістати мені інструменти, якими ми зможемо перерізати, грати на вікнах їхніх тюремних камер, а також точно опишеш розташування кімнати, в якій ув'язнені дівчата, я впевнений, що зможу досягти успіху. Якщо я зроблю це, то ти зможеш втекти без мене, підозріло сказала вона. Я даю тобі слово, Озаро, що якщо ти зробиш, як я прошу, я не піду без тебе. Що ще ти хочеш, щоб я зробила, запитала вона. «Чи зможете ви проникнути до кімнати, де ув'язнені принцеса та Занда?» «Так, думаю, я зможу це зробити», – відповіла вона. «Якщо тільки у вас не здогадається, що я запідозрила його намір і можу подумати, що я маю намір вбити жінок. Але я не впевнена, чи зможу я дістати інструменти, якими ви зможете перерізати грати на вікнах вашої в'язниці. Я можу їх дістати», – виправила вона себе, «але я не знаю, як я зможу передати їх вам». «Якщо ви зможете надіслати мені трохи їжі, ви могли б заховати напилок або пилку в банці з їжею», – запропонував я. «Саме те», – вигукнула вона, – «я можу послати Олаха до тебе з банкою їжі». «А як щодо град на вікнах в'язниці, дівчат?» – запитав я. «Вони знаходяться в діамантовій вежі», – відповіла вона. «Дуже високо. На їхніх вікнах немає град, тому що ніхто не міг втекти з діамантової вежі таким чином. Біля її основи завжди є охорона, тому що це вежа, в якій знаходяться покої джеддака. Тому якщо ви плануєте, щоб ваші жінки втекли через вікно вашої жінки, вам варто відразу ж відмовитися від цієї ідеї». «Я так не думаю», – відповів я. «Якщо мій план спрацює, вони зможуть втекти з діамантової вежі навіть легше, ніж з подвір'я. Але як щодо вас і інших чоловіків з вашої групи, Навіть якщо ви зможете спуститися з вікна вашої камери, ви ніколи не зможете дістатися до діамантової вежі, щоб забезпечити нашу втечу». «Залиште це мені», – сказав я. «Майте впевненість у мене. І я думаю, що якщо ви зробите свою частину, ми всі зможемо втекти». «Сьогодні ввечері?» – запитала вона. «Ні, я так не думаю», – сказав я. «Нам краще почекати до завтрашнього вечора, тому що ми не знаємо, скільки часу знадобиться, щоб перерізати грати на нашому вікні. Можливо, тобі краще відправити мене назад зараз, а інструменти таємно передати мені якомога швидше після цього». Вона кивнула. «Ти маєш рацію». «Зачекай хвилинку», – сказав я. «Як мені впізнати діамантову вежу? Як мені її знайти?» Вона здалася здивованою. «Це центральна і найвища вежа замку», – пояснила вона. «Але я не знаю, як ти зможеш дістатися до неї без провідника і багатьох воїнів. Залиш це мені, але ти повинна допомогти мені дістатися до кімнати, де ув'язнені дві жінки». «Як я можу це зробити?» – запитала вона. «Коли ти дістанешся до їхньої кімнати, повісь кольорову хустку з вікна. Червону хустку». «Як ти зможеш її побачити зсередини замку?» – запитала вона. «Неважливо. Якщо мій план спрацює, я її знайду. А тепер, будь ласка, відправ мене геть». Вона вдарила в гонг, що висів поруч із нею, і дівчина-рабиня Ула увійшла до апартаментів. «Відведіть в'язня назад до замака», – наказала вона, – «і поверніть його до його камери». Ула взяла мене за руку і вивела з присутності Джедари через суміжну квартиру і в коридор за нею, де чекали замак і охоронці. Там вона передала мене воїнам, які провели мене назад до кімнати в бірюзовій вежі, де були ув'язнені мої товариші. Джад Ор вигукнув із полегшенням, коли побачив, що я входжу до кімнати. Коли вони забрали тебе, мій принзе, я думав, що ніколи більше тебе не побачу. Але тепер доля стає добрішою до мене. Вона щойно дала мені два докази своєї прихильності, що повертається. Тебе повернули, і коли відчинилися двері, я побачив тарідів, які повернулися з тобою. «Ти міг їх бачити?» – вигукнув я. «Я міг їх бачити і чути», – відповів він. «І я теж», – сказав Гарнал. «А ти, Урджан?» – спитав я. «Бо чим більше нас могло їх бачити, тим більше у нас було б шансів, у випадку, якщо під час нашої спроби врятувати жінок і втекти, відбудеться бійка». Урджан похмуро похитав головою. «Я нічого не бачив і не чув», – сказав він. «Не здавайся», – наполягав я. «Ти повинен їх побачити. Будь наполегливим, і ти їх побачиш». «А тепер», – сказав я, повернувшись до Гаранала, – «у мене є хороші новини. Наші кораблі в безпеці. Твій все ще лежить у дворі. Вони бояться до нього підійти». «А твій», – спитав він, – «він пливе в небі, високо над замком». «Ти привів інших з собою з Барсума?» – спитав він. «Ні», – відповів я, – «але ж на борту корабля хтось має бути, інакше він не зміг би туди піднятися і залишатися під контролем». На борту хтось є, відповів він. Він здивовано подивився. Але ж ти щойно сказав, що нікого з собою не брав, заперечив він. На борту двоє воїнів та ридів. Але як вони можуть ним керувати? Що вони можуть знати про складний механізм корабля Фалсіваса? Вони нічого про це не знають і не можуть ним керувати. То як в ім'я Ісус він туди потрапив, вимагав він. Це те, що тобі не потрібно знати, Гарнал, сказав я йому. «Факт у тому, що він там є. Але яка нам від нього користь, якщо він висить там у небі? Думаю, що зможу його дістати, коли прийде час», – сказав я, «хоча насправді не був впевнений, що зможу контролювати корабель через механічний мозок на такій великій відстані. Мене не так хвилює мій корабель-гарнал, як твій». «Ми повинні його повернути, бо після того, як ми втечемо з цього замку, наше перемир'я закінчиться, і нам не варто подорожувати на одному кораблі». Він погодився кивком, але я помітив, як його очі хитро звузилися». Я задумався, чи не відображає цей вираз якусь підступну думку, але відкинув цю ідею подумки, оскільки насправді немало великого значення, про що думає Гарнал, поки я можу стежити за ним, поки не доставлю дею Торіс у безпеці на борт мого корабля. Урджан сидів на лавці, витріщаючись у простір, і я знав, що він зосереджує свій тупий мозок, намагаючись скинути гіпнотичне закляття, під яке його підвели Тариди. Умка лежав, згорнувшись калачиком на килимку, задоволено муркочучи. Джад Ор стояв і дивився у вікно. Двері відчинилися, і ми всі обернулися до них. Я побачив Улу, рабиню Джеддари, яка несла великий глиняний глек з їжею. Вона поставила його на підлогу біля дверей і, відійшовши назад у коридор, зачинила та зачинила за собою двері». Я швидко підійшов до глечика і підняв його, і коли я повернувся до інших, я побачив Урджана, який стояв з широко розплющеними очима, дивлячись на двері. «Що трапилося, Урджане?» – запитав я. «Ти виглядаєш так, ніби побачив привида». «Я її бачив!» – вигукнув він. «Я її бачив!» – «Привид чи ні?» – «Я її бачив!» «Добре!» – вигукнув Джад Ор. «Тепер ми всі вільні від цього клятого закляття». «Дайте мені добрий меч», – прогарчав Урджан, – «і ми скоро звільнимося і від замку. Спочатку нам потрібно вибратися з цієї кімнати», – нагадав йому Гарнал. «Я думаю, що у нас тут є засіб для втечі, в цьому глечику», – сказав я їм. «Ходімо, ми можемо з'їсти їжу, поки вона в нас є, і подивимо, що ми знайдемо на дні глечика». Інші зібралися нафтоломене, і ми почали спорожняти банку в найприємніший спосіб, і ми ще не заглибилися в неї, як я виявив три пилки, і з ними ми негайно взялися за грати. Не пропилюйте їх повністю, застеріг я, лише послабте три з них, щоб ми могли відсунути їх, коли прийде час. Метал, з якого були зроблені грати, був або якимось елементом, невідомим на землі, або барсумі, або настільки ж таєвничим сплавом. Він був дуже твердим. Насправді, спочатку здавалося, що він майже такий же твердий, як і наші пилки, але нарешті вони почали вгризатися в нього. Але я бачив, що це буде довга і важка робота. Ми працювали над цими гратами всю ніч і весь наступний день. Коли раби приносили нам їжу, двоє з нас стояли дивлячись у вікно, тримаючи руками грати, щоб приховати докази нашої праці. І таким чином нам вдалося завершити справу, не будучи виявленими. Настала ніч, наближався час, коли я міг випробувати ту фазу мого плану, яка була наріжним каменем, на якому має ґрунтуватися успіх усієї пригоди. Якщо вона провалиться, вся наша робота над гратами буде зведена на нівець, наші надії на втечу практично зруйновані. Я не повідомляв іншим про те, що збираюся спробувати, і не знайомив їх зараз із сумнівами та страхами, які мене мучили. Урджан стояв біля вікна і дивився назовні. «Ми можемо відірвати ці грати, коли захочемо», – сказав він, – «але я не бачу, що з цього вийде. Якщо ми з'єднаємо всі наші ремені разом, вони не дістануть до даху замку внизу. Мені здається, що вся наша робота була марною». «Іди туди і сядь», – сказав я йому, – «і сиди тихо. Усі ви сидіть тихо. Не говоріть і не рухайтеся, поки я вам не скажу». З усіх них лише Джад Ор міг здогадатися, що я збираюся, але всі вони зробили так, як я їм наказав. Підійшовся до вікна, я оглянув небо, але я нічого не побачив з нашого корабля. Тим не менш, я намагався зосередити свої думки на металевому мозку, де б він не був. Я наказав йому спуститися і наблизитися до вікна вежі, де я стояв. Ніколи раніше в своєму житті, я думаю, я так не концентрував свій розум на одній ідеї. Здавалося, була реакція, яку я відчував майже так само виразно, як коли напружував м'яз. Краплі холодного поту виступили на моєму чолі. Позаду мене в кімнаті було тихо, як у могилі. І крізь відчинене вікно, де я стояв, жодного звуку не долинало зі сплячого замку внизу. Повільні секунди минали, перетворюючись на здавалося вічність часу. Чи могло бути так, що мозок вийшов за межі мого контролю? Чи назавжди втрачено корабель для мене? Ці думки нападали на мене, коли моя сила концентрації слабшала». Мій розум поринув у шалений бунт суперечливих надій і сумнівів, страхів і раптових швидких запевнень в успіху, які згасали в відчаї так само швидко, як і виросли з нічого. А потім в небі я побачив велику чорну брилу, яка повільно рухалася до мене з ночі. Лише на мить реакція залишила мене слабким, але я швидко повернув контроль над собою і відсунув три прути, які ми зрізали». Інші, які, очевидно, спостерігали за вікном звідти, де вони сиділи чи стояли, тепер кинулися вперед. Я чув приглушені вигуки здивування, полегшення, піднесення. Швидко обернувшись, я закликав їх до тиші. Я наказав мозку підвести корабель близько до вікна. Потім я знову повернувся до своїх товаришів. «На борту двоє тарицьких воїнів», – сказав я. «Якщо вони знайшли воду і їжу, які вона везла, вони ще живі» і немає підстав вважати, що голодуючі люди не знайшли б їх. Тому ми повинні підготуватися до бою. Без сумніву кожен із цих чоловіків озброєний довгим мечем і кинжалом. Ми беззбройні. Нам доведеться здолати їх голі руч. Я повернувся до Урджана. Коли двері відчиняться, двоє з нас повинні одночасно стрибнути в каюту, сподіваючись заскочити їх зненацька. «Ти підеш першим зі мною, Урджани!» Він кивнув, і крива усмішка скривила його губи. Так, сказав він, і це буде дивне видовище побачити Урджана і Джона Картера, які б'ються пліч опліч. Принаймні, ми повинні дати гідний бій, сказав я. Шкода, зітхнув він, що ці двоє таридів ніколи не матимуть честі дізнатися, хто їх убив. Джате, Оре, ти і Гарнал, ідіть відразу за Урджаном і мною. А потім їхньою рідною мовою я сказав умці піднятися на борт корабля відразу після Джата Ора і Гаранала. І якщо бій не закінчиться, сказав я йому, ти знатимеш, що робити, коли побачиш двох воїнів таридів. Його верхня губа розтягнулася в одній з його дивних усмішок, і він задоволено замуркотів. Я підійшов до підвіконня, і Урджан піднявся поруч зі мною. Корпус корабля майже торкався стіни будівлі. Дверний отвір був лише за фут від підвіконня, на якому ми стояли. «Готовий, урджани!» – прошепотів я, а потім наказав мозку відсунути двері якомога швидше. Майже миттєво вони розійшлися, і в ту ж мить урджан і я стрибнули в каюту. За нами йшли наші троє товариші». У темряві інтер'єру я побачив двох чоловіків, які стояли обличчям до нас. І, не чекаючи, поки хтось із них витягне зброю, я кинувся на ноги ближнього. Він впав на підлогу, і перш ніж він встиг витягти кенжал, я схопив обидві його руки і притиснув його до підлоги на спині. Я не бачив, як Урджан впорався зі своїм чоловіком, але мить пізніше за допомогою Джата Ора та Умки ми роззброїли їх обох». «Урджан і Гарнал хотіли вбити їх на місці, але я не захотів цього слухати. Я можу вбити людину в чесному бою, не відчуваючи жодних докорів сумління. Але я не можу вбити беззахисну людину холоднокровно, навіть якщо вона мій ворог. Як запобіжний захід, ми зв'язали їм руки і запхали кляпи в рот. «Що тепер?» – запитав Гарнал. «Як ти збираєшся дістати жінок?» «По-перше, я спробую дістати твій корабель», – відповів я. Бо навіть якщо ми продовжимо наше перемир'я, у нас буде більше шансів повернутися на Барсум, якщо у нас буде обидва кораблі, оскільки з одним із них може щось трапитися. «Ти маєш рацію», – сказав він. «І крім того, я не хотів би втратити свій корабель. Це плід цілого життя роздумів, досліджень і праці. Я наказав кораблю піднятися і відплисти геть, поки не подумав, що він з них з поля зору замку». Я обрав такий курс просто як стратегію, щоб збити таридів зі сліду, якщо хтось із охоронців бачив, як корабель маневрує серед веж. Але коли ми відійшли на деяку відстань, я опустився низько і знову наблизився до замку з того боку, де у дворі стояв корабель Гаранала. Я тримався дуже низько над деревами лісу і рухався дуже повільно, без вогнів. Відразу за замковою стіною я зупинив корабель і оглянув двір прямо перед нами і внизу. Я чітко бачив обриси корабля Гаранала, але ніде на цій стороні замку не було жодної ознаки охорони. Це здавалося майже занадто добре, щоб бути правдою, і пошепки я запитав Умку, чи можливо, що замок не охороняється вночі. У замку цілу ніч є охорона, сказав він, і зовні вежі діамантів, але вони охороняють Улваса від замаху на вбивство його власним народом. Вони не бояться, що будь-який ворог прийде за стін вночі, бо ніхто ніколи не нападав, крім як вдень. Ліси Ладану повні диких звірів, і якщо група людей увійде в них вночі, звірі піднімуть такий галас виття і реву, що тариди будуть попереджені в достатній час, щоб захиститися. Отже, бачите, звірі лісу – це вся охорона, яка їм потрібна. Переконавшись, що у дворі нікого немає, я перекинуть корабель через стіну і опустив його на землю поруч із кораблем Гарнала. Швидко я дав інструкції – «Гарнал», – сказав я, – «ти зайдеш на борт свого корабля і будеш пілотувати його, слідуючи за мною». Ми прямуємо до вікна кімнати, де утримують дівчат. Коли я підплив і зупинюся біля їхнього вікна, обидві двері з боків мого корабля будуть відкриті. Відкрий двері з лівого борту свого корабля і постав його поруч з моїм, щоб, якщо буде необхідно, ти міг пройти через мій корабель і увійти до кімнати, де утримують жінок. Нам може знадобитися вся допомога, яку ми маємо, якщо жінки добре охороняються». Розділ 21. У діамантовій вежі. Мене турбували невиразні побоювання, коли я побачив, як Гарнал заходить на свій корабель. Вони здавалися передчуттям катастрофи, трагедії, але я зрозумів, що вони ґрунтуються лише на моїй природній неприязні до цієї людини, і тому я намагався відкинути їх і зосередити свої думки на поточній справі. Ніж була темною, ні Марс, ні Клурос не зійшли. Насправді, саме через те, що я знав, що жоден з них не буде в небі, я вибрав цю годину для своєї спроби врятувати дею Торіс та її супутницю. Незабаром я почув мотори корабля Гарнала, що, як ми вирішили, має бути сигналом про його готовність до старту. Відірвавшись від землі, я піднявся з двору, перетнув стіну і взяв курс подалі від міста». Я тримав його, поки не відчув, що ми поза полем зору будь-якого можливого спостерігача, який міг нас виявити. За нами тягнулася темна туша корабля Гарнала. Широкою спіраллю я піднявся і облетів до протилежного боку замку, а потім, наблизившись до нього, я вибрав високу діамантову вежу. Десь у цьому блискучому створінні були Дея Торіс і Занда, і якщо Озара не зрадила мене, і якщо з її планом не сталося жодної нещасної випадковості, то Джедара та Ридів була з ними. Були моменти, коли я був дещо стурбований чесністю і вірністю Озари. Якщо вона говорила правду, то у неї були всі підстави бажати втекти з лап Ульваса. Однак вона може бути не в захваті від втечі Деї Торіс та Занди. Зізнаюся, я не розумію жінок». Деякі їхні вчинки, їхні розумові процеси часто незбагненні для мене. Так, я дурень з жінками, але я не був настільки дурним, щоб не відчути щось у поведінці Озари до мене, щось у самому факті, що вона послала за мною, що вказувало на інтерес з боку джедари та Ридів, який міг виявитися ворожим інтересам принцеси Геліуму». Озара, Джедара та Ридів, однак, була не єдиним сумнівним фактором у проблемі, яка постала переді мною. Я не довіряв Гарналу. Сумніваюся, що хтось, хто хоч раз зазирнув у очі цій людині, міг би йому довіряти. Урджан був моїм заклятим ворогом. Кожен його інтерес вимагав, щоб він або зрадив, або знищив мене. Занда, мабуть, вже дізналася від Деї Торіс, що я Джон Картер, принц Геліуму. Це знання безсумнівно звільнить її від будь-якого почуття обов'язку переді мною. І я не міг не згадати, що вона поклялася вбити Джона Картера, якщо коли-небудь трапиться така нагода. Це залишило лише Джата Ора та Умку, на яких я міг покластися». І, власне кажучи, я не надто покладався на Умку. Його наміри могли бути достатньо добрими, але я занадто мало знав про його бойовий дух і здібності, щоб мати можливість остаточно запевнити себе, що котолюдина Зладану виявиться важливим і ефективним союзником. Поки ці знеохочувальні думки проносилися в моїй голові, я змушував Коребель повільно опускатися до діамантової вежі та кружляти навколо неї. І незабаром я побачив червоний шарф через підвіконня освітленого вікна. Мовчки корабель наблизився. Двері з обох боків кабіни були відчинені, щоб дозволити гарналу перейти зі свого корабля до вікна у вежі. Я стояв на порозі дверного отвору порту, готовий стрибнути в кімнату в ту мить, коли корабель підійде досить близько. Інтер'єр кімнати за вікном не був яскраво освітлений, але в тьмяному освітленні я міг бачити постаті трьох жінок, і моє серце підскочило з новою надією. Виявлення багряного шарфа, що майорів з вікна, не зовсім заспокоїло мене, оскільки я повністю усвідомлював той факт, що його могли розмістити там як приманку». Але присутність трьох жінок у кімнаті здалася розумним доказом того, що Озара виконала свою частину угоди сумлінно. Коли корабель наблизився до підвіконня, я приготувався стрибнути в кімнату за ним. І щойно я стрибнув, я почув голос піднятий у тривозі та попередженні далеко внизу біля основи вежі. Нас було виявлено. Коли я піднявся з підлоги камери, Дея Торіс тихо вигукнула від щастя – «Мій вождь!» – вигукнула вона. «Я знала, що ти прийдеш. Куди б вони мене не забрали, я знала, що ти підеш за мною». «До краю всесвіту, моя принцесо!» – відповів я. Попереджувальний крик знизу, який сповістив мене, що нас виявили, не залишив часу для вітань чи пояснень, і ніде я, торіс, ні я не стали б відкривати незнайомцям емоції, що були в наших грудях». Я хотів пригорнути її до серця, притиснути її прекрасне тіло до свого, вкрити її губи поцілунками. Але замість цього я лише сказав, «Ходімо, ми повинні негайно піднятися на борт корабля». Варта внизу підняла тривогу. Занда підійшла і схопила мене за руку. «Я знала, що ти прийдеш, Вандоре», – сказала вона. «Я не міг зрозуміти, чому вона використала це ім'я. Невже Дея Торіс не сказала їй, хто я такий?» Озара також знала моє ім'я. Здавалося неймовірним, що вона не згадала про це, коли прийшла до кімнати, щоб пояснити двом ув'язненим, що було заплановано порятунок і хто його здійснить. Джедара Тарідів не привітала мене. Вона пильно оглядала мене з-під примружених повік крізь шовкову бахраму своїх довгих вій. І коли мій погляд на мить зупинився на її очах, мені здалося, що я впізнав у її погляді натяк на злість, але, можливо, це була лише моля уява, і, звичайно, у мене не було часу зараз аналізувати чи ставити під сумнів її емоції. Коли я повернувся до вікна з деєю Торіс, мене охопило жах. Корабелі зникли. Підбігши до отвору, я виглянув назовні і побачив ліворуч, як обидва кораблі віддаляються в ніч. Що сталося? Що зруйнувало мої плани в мить успіху? Три жінки розділили моє збентеження. «Корабель!» – вигукнула Деяторіс. «Куди він подівся?» – вигукнула Озара. «Ми пропали», – просто сказала Занда. Я чула, як озброєні люди біжать вгору сходами. Раптом я зрозумів, що сталося. Я наказав мозгу підійти до вікна, але я не сказав йому зупинитися. Я стрибнув, і він пішов далі, перш ніж мої супутники змогли піти за мною». І Гарнал, не знаючи, що сталося, продовжив рух з ним, слідуючи за мною, як я наказав. Миттєво я зосередив свої думки на механічному мозгу і наказав йому повернути корабель назад до вікна і зупинитися, дам. Самосвідомість зараз була марною, але я не міг не бути усвідомлювати той факт, що моя недбалість поставила під загрозу безпеку моєї принцеси та тих інших, хто покладався на мене, шукаючи захисту. «Я вже чітко чув, як наближаються воїни. Вони йшли швидко. З вікна я бачив, як обидва кораблі розвертаються. Чи встигнуть вони дістатися до нас, поки не стало надпопізно? Я наказав мозку повернутися на найвищій швидкості сумісній з безпекою. Він стрибнув вперед у відповідь на мої побажання. Воїни були вже зовсім близько. Я вирішив, що вони наближаються до наступного рівня нижче, Ще мить, і вони будуть біля дверей». «У мене був довгий меч одного з воїнів Таріда, якого ми здолали в каюті корабля. Але чи зможе один меч довго протистояти багатьом, які я знав, повинні були прийти?» Кораблі наближалися, корабель гарнала майже врівень з моїм. Я побачив Джата Ора та Ур'яна, які стояли у дверях корабля Фала Сіваса. «Тривога оголошена, і воїни майже біля дверей!» – крикнув я їм. «Я спробую їх затримати, поки ви посадите жінок на борт!» Ще не встиг я це сказати, як почув ворога прямо за дверима камери. «Тримайтеся ближче до вікна», – наказав я трьом жінкам, – «і сідайте в човен, щойно він торкнеться під віконня». Потім я швидко перетнув кімнату до дверей, тримаючи на довгий меч Таріда. Я ледь встиг дійти до них, коли їх відчинили. Десяток воїнів натовпом заповнили коридор за ними. Перший, хто стрибнув у кімнату, стрибнув прямо на вістря мого клинка. З єдиним пронизливим криком він помер, і коли я вирвав сталь з його серця, він кинувся вперед мені під ноги. У короткий момент, коли моя зброя була таким чином зайнята, троє чоловіків силою увірвалися в кімнату, підштовхувані тими, хто був позаду. Один штовхнув мене, а інший завдав жахливого удару по моїй голові. Я відбив удар і ухилився від порізу, а потім мій клинок розколов череп одного з них. На мить я забув про все в радості бою. Я відчув, як мої губи напружилися у бойовій усмішці, яка відома у двох світах. Знову, як і на багатьох інших полях, мій меч здавався натхненним, але таріди були непоганими фехтувальниками і не були боягузами. Вони просувалися в кімнату над тілами своїх мертвих товаришів. Думаю, я міг би їх усіх самотужки здолати, з таким шаленим ентузіазмом я віддавав всю свою істоту захисту моєї принцеси. Але тут, знизу, я почув ту під багатьох ніг і брязкіт спорядження. Підкріплення прибувало. Досі це був славний бій. Щестеро лежали мертві на підлозі навколо мене. Але тепер інші шестеро були всі в кімнаті, та я б не відчував розчарування, якби не почув гучний грім тих багатьох ніг, що швидко піднімалися з нижніх поверхів». Я був зайнятий скремезним хлопцем, який намагався відтіснити мене назад, коли один з його товаришів спробував підійти з боку і відвернути мою увагу, а інший підкрадався з мого протилежного боку. Моя ситуація в той момент була, м'яко кажучи, незручною, бо чоловік, який зіткнувся зі мною, був не лише дужим, але й чудовим фехтувальником, і тут я побачив, як блиснув меч справа від мене, а інший – зліва». Двоє моїх супротивників впали, і в наступну мить швидкий погляд показав мені, що Урджан і Джад Ор б'ються поруч зі мною. Коли троє таридів, що залишилися, хоробро кинулися зайняти місця своїх полеглих товаришів, прибув авангард їхнього підкріплення, і до квартири увірвалася справжня лавина воїнів, що кричали. «Коли мені нарешті вдалося проткнути мого супротивника, я скористався миттєвою можливістю озирнутися. Я побачив трьох жінок і умку в кімнаті, а гарнала, що стояв на підвіконні. «Швидко, гарнал!» – вигукнув я. «Заведи жінок на борт!» Протягом наступних кількох хвилин я був зайнятий, як, мабуть, ніколи раніше в житті. «Та риди були всюди навколо нас. Їм вдалося оточити нас. Я постійно бився з двома-трьома фехтувальниками одночасно. Я не міг бачити, що відбувається в інших місцях кімнати. Але мої думки завжди були про дею Торіс і її безпеку. І раптом мені спало на думку, що якщо всі ми, хто б'ється тут у кімнаті, будемо знищені, вона залишиться у владі Гарнала без захисника». Джад Ор бився поруч зі мною. «Принцеса!» – покликав я його. «Вона одна на кораблі з гарналом. Якщо нас обох уб'ють, вона загине. Ідіть до неї негайно!» «І покинути вас, мій принце?» – запитав він. «Це не прохання, Джад Оре!» – сказав я. «Це наказ!» «Так, мій принце!» – відповів він і пробився до вікна. «Допоможіть йому, Урджане!» – наказав я. Трьох ми зуміли прорубати Джату Ору шлях до вікна, і коли ми стояли спинами до нього, я побачив дещо, що наповнило мене жахом. З одного боку, борючись у руках двох воїнів, була Озара, Джедара та Рідів. «Врятуй мене, Джоне Картере!» – вигукнула вона. «Врятуй мене, інакше мене вб'ють!» «Я нічого іншого не міг зробити, іншого шляху, який був шляхетним, не було!» «Озара дала нам можливість втекти. Можливо, її вчинок уже врятував дею Торіс. Моя власна дурість поставила нас у цю ситуацію, яка тепер стала реальною загрозою для життя Джедари. Джад Ор, Ур Чан і я зуміли знищити воїнів, які були безпосередньо перед нами, а інші, ймовірно найменш хоробрі з банди, здавалося, вагалися знову вступити з нами в бій негайно». Я повернувся до своїх товаришів на борт швидше, вигукнув я, і тримайте вхід до корабля, поки я не приведу Джедару на борт. Коли я рушив до воїнів, які тримали озару, я побачив умку поруч зі мною. Він добре проявив себе в бою, хоча й не мав меча, чого я тоді не зрозумів, оскільки на борту корабля було вдосталь зброї. Але пізніше я дізнався, що масенійці не воюють мечами чи кинджалами, з використанням яких вони зовсім не знайомі. Я бачив у цій сутичці, як він бився, і я усвідомив, що його потужні м'язи та жахливі щелепи нижньої частини рота були достатньою зброєю навіть проти фехтувальника, підсиленою котячою спритністю масени. Умка отримав чимало ран і рясно стікав кров'ю, як власно і всіми. Але я подумав, що він, здається, вже доходить до кінця, і наказав йому повернутися на корабель. Спочатку він заперечував, але зрештою пішов, і я залишився один у кімнаті з решкою Таридів. Я знав, що моє становище безнадійне, але я не міг залишити на смерть цю дівчину, яка мені допомогла. Коли я кинувся вперед, щоб атакувати її викрадачів, я побачив, як до кімнати увірвався ще один загін підкріплення. Тепер моя справа була справді безнадійною». «Новоприбулі не звертали на мене уваги. Вони побігли прямо до вікна, де стояв корабель. Якщо їм вдасться піднятися на борт, доля деї торіс буде вирішена. Був лише один спосіб, як я міг їх обійти, хоча це однозначно означало кінець для мене». «Двоє чоловіків, які тримали Озару, чекали, поки я нападу на них, але я затримався достатньо довго, щоб думки, надіслати наказ механічному мозку в носі корабля Фала Сіваса. Я кинув погляд назад на корабель. Урджан і Умка стояли в дверях, Джата Ора не було, але в ту саму мить, коли корабель почав віддалятися, підкоряючись моїй команді, з'явився молодий падвар». «Мій принце», – вигукнув він, – «нас зрадили! Гарнал втік з деєю Торіс на власному кораблі. Тоді тариди накинулися на мене. Удар по голові відправив мене в милосердну непритомність». Розділ 22. У темній камері, огорнутий темлявою, оточений тишею могили, я прийшов до тями. Я лежав на холодній кам'яній підлозі. У мене боліла голова. І коли я помацав її долонями, вона була твердою від засохлої крові, і моє волосся було злиплим. Запаморочливо я підтягнувся в сидяче положення, а потім на ноги. Потім прийшло усвідомлення, що я, ймовірно, не отримав серйозних травм, і я почав досліджувати своє оточення». Обережно рухаючись, навповтки пробираючись крізь темряву з витягнутими вперед руками, я невздовзі натрапив на кам'яну стіну. Я йшов уздовж неї невелику відстань, коли виявив двері. Це були дуже міцні двері, і вони були надійно зачинені з іншого боку. Я рушив далі. Я обійшов кімнату і знову підійшов до дверей. Це була маленька кімната, ця моя нова камера. Вона не могла запропонувати нічого ні моїм очам, ні моїм вухам. Я почав усвідомлювати, в якому світі повинні жити сліпі та глухі. Мені залишилося лише відчуття смаку, запаху та дотику. Перше, звичайно, було для мене марним за таких обставин. Мій ніс спочатку визначив затхлий і пліснявий запах, але, згодом звикнувши до нього, він зовсім не реагував. Тож мені залишилося лише відчуття дотику. Міцна стіна, прорізана дерев'яними дверима, ось мій світ». Я дивувався, як довго вони мене тут залишать. Це було ніби бути похованим живцем. Я знав, що мушу загартувати свою волю проти жахливої монотонності цього, маючи лише кам'яну стіну, ці дерев'яні двері та свої думки за компанію. Мої думки, вони не були приємними. Я думав про дею Торіс, яка сама перебуває у владі Гарнала». Я думав про бідного Джата Ора, ув'язненого на кораблі, який він не міг контролювати, з Урджаном, жорстоким убивцею з Зоданги. Я знав, які в нього, мабуть, думки, коли він нічого не знає про мою долю і відчуває свою одноосибну відповідальність за безпеку деї Торіс, яку він не може ні захистити, ні помститися за неї. Я думав про бідну Занду, до якої доля була такою недоброю, засуджену тепер на майже неминучу смерть над цим далеким супутником. І Умка. Що ж, Умка очікував смерті, і тому зараз йому було не гірше, ніж якби він ніколи не зустрів мене. Але найгірша думка з усіх була про те, що моя власна недбалість принесла лихо тим, хто дивився на мене, як на допомогу і захист». Таким чином, марно, я додавав душевні муки до монотонності цих виснажливих годин. Схожа на склеп діра, в якій мене ув'язнили, була холодною та вологою. Я припустив, що вони помістили мене в ями під замком, куди не міг дістатися жоден корабель. Мої м'язи були напружені, моя кров мляво текла по венах, безнадія охопила мене». Згодом я зрозумів, що якщо я піддамся своїм хворобливим роздумам, то справді загину. Знову і знову я нагадував собі, що все ще живий. Я казав собі, що життя солодке, бо поки воно триває, ще є шанс, що я зможу спокутути себе і знову вийти у світ, щоб служити своїй принцесі». Тепер я почав рухатися по своїй камері, кілька разів обійшовши її, поки не дізнався її розміри. А потім я бігав туди-сюди, вперед, назад, навколо і навколо, і, як тіньовий боксер, я вів і фінтерував, і парирував, поки нарешті моя кров знову не потекла, і я не відчув тепло життя, що відновлює мою життєву силу і вимиває осад брудного хвилювання з мого мозку». Я не міг постійно так продовжувати, і тому я намагався знайти інші розваги, рахуючи камені, вмуровані в стіни моєї камери. Я почав від дверей і рухався ліворуч. Це не було найцікавіше заняття, яким я займався, але принаймні в ньому була іскра хвилювання, додана думкою про те, що я можу знайти кілька розхитаних каменів і, можливо, відкрити отвір, що веде до іншої кімнати і до втечі». Таким чином моя уява допомогла полегшити жахи темряви і тиші. Я, звичайно, не міг виміряти час. Я не знав, як довго мене там утримували, але, зрештою, мені захотілося спати. Я ліг на холодну, вологу підлогу. Коли я прокинувся, я не знав, скільки проспав. Але я був дуже бадьорим, і тому я зробив висновок, що я провів нормально кількість годин у відпочинку». Знову, однак, я був онімілий і замерзлий. І ще раз я взявся за вправи, які мали б відновити мій кровообіг до норми. І коли я цим займався, я почув звуки за дверима моєї камери. Я зупинився і прислухався. Так, хтось наближався. Я чекав, спостерігаючи в напрямку, де, як я знав, були двері. І невдовзі вони відчинилися, і спалахнуло світло. Це було сліпуче світло для того, чиї очі звикли до повної темряви камери. Я мусив відвернути голову і затулити очі рукою. Коли я зміг знову подивитися, я побачив одного воїна, який ніс смолоскип, миску з їжею та глечик з водою. Він відчинив двері лише настільки, щоб пропустити посудини та поставити їх на підлогу моєї камери. Я побачив, що масивний ланцюг не дає дверям відчинитися ширше, а також не дозволяє мені напасти на того, хто приніс мені їжу, і втекти. Чоловік підняв смолоскип над головою і подивився на мене, просунувши його крізь щелину дверей так, щоб він повністю освітлював весь внутрішній простір камери або принаймні до масивної дерев'яної балки, яка перетинала кімнату приблизно за 20 футів від підлоги. «Тож тебе все-таки не вбили», – зауважив воїн. «Це більше, ніж ти можеш сказати про деяких інших, хто бився в діамантовій вежі минулої ночі», – відповів я. «Чи це було минулої ночі?» «Ні, це було позавчора вночі», – сказав він. «Мабуть, це була ще та бійка», – додав він. «Мене там не було, але весь замок говорить про це з тих пір. Ті, хто бився проти тебе, кажуть, що ти найкращий фехтувальник, який коли-небудь жив». Вони хотіли б, щоб ти залишився тут і бився за них, а не проти них. Але старий Улваз настільки розлючений, що його ніщо не задоволить, крім твоєї смерті. Я можу уявити, що він не відчуває до мене великої прихильності. Погодився я. Ні, клянуся своїм життям, це не так. Було достатньо погано, що ти дозволив його в'язням стекти, але планував забрати з собою його джедару. Пхе! Клянуся своїм життям, це було щось кажуть, що ти досі живий лише тому, що він не зміг придумати жодної смерті співмірної з твоїм злочином. Адже, Дара, спитав я, що з нею? Він її замкнув, її теж уб'ють. Я думаю, він планує стратити вас обох одночасно і ймовірно однаково. Шкода вбивати такого фехтувальника, як ти, але я впевнений, що це буде дуже цікаво. Сподіваюся, мені пощастить це побачити. Так, сказав я, сподіваюся, тобі сподобається. Всім сподобається, крім тебе та Озари, добродушно сказав він. А потім він виніс смолоскип, зачинив і замкнув двері. І я почув, як віддаляються його кроки, коли він пішов. Я навпомацьки дістався до їжі та води, оскільки був голодний і спраглий. І поки я їв і пив, я розмірковував над тим, що він мені сказав, і над тим, що я бачив у світлі палаючого смолоскипа. Балки, що були за 20 футів над підлогою, заінтригували мене. Над ними, здавалося, не було нічого, крім темної порожнечі, ніби стеля камери була набагато вища. Закінчивши їсти, я вирішив досвідити, що знаходиться над цими балками. На Марсі мої земні м'язи дозволяли мені стрибати на надзвичайну висоту. Я згадав розрахунок, що повнорозмірний землянин на Турії може стрибнути на висоту 225 футів. Я розумів, звичайно, що мій розмір зменшився, так що по відношенню до Турії я був не більшим, ніж на Барсумі. Але я все ще був впевнений, що мої земні м'язи дозволять мені стрибати набагато вище, ніж будь-який мешканець Ладану. Коли я готувався втілити свій план у життя, я зіткнувся з дуже серйозною перешкодою, яку являла собою повна темрява. Я не бачив балок». Стрибаючи до них, я міг вдаритися головою об одну з них, з дуже болючими, якщо не смертельними, наслідками. Коли ти не бачиш, важко сказати, наскільки високо ти стрибаєш. Але у мене не було світла і можливості його зробити, тому все, що я міг зробити, це бути якомога обережнішим і покладатися на удачу. Спочатку я спробував підстрибувати трохи вгору за раз, витягнувши руки над головою. І це виявилося дуже успішним, бо зрештою я вдарився об балку. Я знову підстрибнув, щоб визначити його точне розташування, а потім стрибнув до нього і схопив його. Піднявшись на нього, я намацав шлях до стіни. Там я випростався і потягнувся вгору, але нічого не відчув над собою. Потім я пішов до протилежного кінця балки, але й там не знайшов нічого, що давало б мені хоч промін надії. Було б самогубством досліджувати далі, стрибаючи з балки вгору, і тому я знову опустився на підлогу. Потім я стрибнув до іншої балки і провів подібне дослідження з тим же результатом. Таким чином, одну балку за одною я досліджував порожнечу над ними, настільки, наскільки міг дотягнутися. Але завжди результат був той самий. Моє розчарування було сильним. У такій ситуації, як моя, хапаєшся за такі дрібні соломинки. Покладаєш на них усі свої надії, своє майбутнє, саме життя. І коли вони не в змозі витримати вагу такої відповідальності, ти поринаєш у найглибші глибини відчаю. Але я не збирався визнавати поразку. Балки були там. Здавалося, вони були провідінням поставлені для того, щоб я їх якось використав. Я ламав голову, шукаючи якийсь план, як мені врятуватися. Я був як щур у пастці, загнали у кут щур. І мій розум почав функціонувати з усією хитрістю дикого звіра, який намагається вирватися з тенет. Раптом мені спала на думку ідея. Вона здавалася посланою з небес, але це, мабуть, більше тому, що це був єдиний план, який мені спав на думку, а не тому, що він мав якусь внутрішню цінність. Це був дикий, безглуздий план, який залежав від багатьох речей, над якими я не мав жодного контролю. Доля повинна бути дуже доброю до мене, щоб він вдався. Я сидів засмучений на останній балці, яку я досліджував, коли це прийшло мені в голову. Відразу ж я опустився на підлогу своєї камери, підійшов до дверей і став слухати. Як довго я там пробув, не знаю. Коли втома долала мене, я ліг і заснув, притуливши вуху до дверей. Я ніколи не відходив від них. Я робив вправи, стрибаючи на місці біля цих фатальних дверей. Нарешті мої вуха були винагороджені тим, на що вони чекали. Наближалися кроки». «Я чув, як вони шаркають вдалині. Я чув брязкіт металу об метал. Звуки ставали гучнішими. Наближався воїн. Я стрибнув до балки прямо над дверима і, причаївшись там, як хижий звір, я чекав. Кроки зупинилися прямо біля моєї камери. Я почув, як засуви, що замикали двері, відсуваються, а потім двері відчинилися, і з'явилося світло». Я побачив, як рука простягнулася в кімнату і поставила глечики з їжею та водою. Потім у кімнату запхнули палаючий смолоскип, а за ним і чоловічу голову. Я побачив, як хлопець оглядає внутрішність камери. «Гей там!» – вигукнув він. «Де ти?» Голос був не того чоловіка, який приносив мені їжу минулого разу. Я не відповів. «Клянуся короною джедака!» – пробурмотів він. «Чи не втік цей хлопець?» Я почув, як він вовтузиться з ланцюгом, який утримував двері від повного відчинення, і моє серце замерло. Чи може бути, що моя шалена надія здійснитися? На цій одній омліяній можливості трималися всі мої плани та сподівання. Двері відчинилися, і чоловік обережно ступив до кімнату. Це був кремезний воїн. У лівій руці він тримав смолоскип, а в правій стискав гострий довгий меч». Він обережно рухався, озираючись на кожному кроці. Він все ще був занадто близько до дверей. Дуже повільно він почав перетинати камеру, бурмочучи щось собі підніс. А в темряві зверху я стежив за ним по балці, як пантера, що вистежує свою здобич. Все ще бурмочучи, здивовані вигуки, він почав повертатися назад. Він пройшов піді мною, і в цей момент я стрибнув. Розділ 23. Таємні двері. Відлуння криків воїна, що прокотилися кімнатою та коридором за її межами, здавалося було б достатньо, щоб накликати на мене всіх бійців замку, коли я накинувся на нього і повалив на підлогу. Коли чоловік впав, світло смолоски згасло, ми билися в повній темряві. Моєю першою метою було заглушити його крики, і я це зробив, як тільки мої пальці знайшли його горло». Здавалося майже дивом, що моя мрія про втечу втілюється крок за кроком, майже точно так, як я її візуалізував. І ця думка дала мені надію, що удача може продовжувати супроводжувати мене, поки я не буду в безпеці від лап Улваса. Воїн, з яким я боровся на кам'яній підлозі цієї темної камери під замком Тарідів, був людиною лише звичайною фізичною силою, і я незабаром його здолав. Можливо, я досяг цього швидше, ніж міг би інакше, тому що після того, як я дістався пальцями до його горла, я пообіцяв, що не вб'ю його, якщо він припинить боротися і намагатися кричати. Для мене час був надзвичайно важливим фактором, адже навіть якщо крики чоловіка не були почуті його товаришами на горі, здавалося цілком розумним, що якщо він не повернеться до своїх інших обов'язків протягом розумного часу, буде організовано його пошук». Якщо я збирався втекти, я повинен був вибратися негайно. І тому, після того, як я зробив чоловікові свою пропозицію, і він на мить припинив боротися, я послабив хватку на його горлі достатньо, щоб він прийняв або відхилив мою пропозицію. Будучи людиною розумною, він прийняв її. Я негайно зв'язав його його ж власною зброєю, а для більшої обережності запхав кляп йому в рота. Потім я звільнив його від кінжала, і після деякого пошуку на підлозі я знайшов довгий меч, який випав з його руки, коли я вперше напав на нього. А тепер прощавай, мій друже, сказав я. Тобі не варто відчувати приниження від своєї поразки. Набагато краще за тебе люди падали перед жоном Картером принцом Геліуму. Потім я вийшов і зачинив та замкнув двері камери за собою. Коридор був дуже темний. Я лише михцем побачив його, вірніше частину його, коли мені принесли їжу попереднього дня. Тоді мені здалося, що коридор веде прямо від входу до моєї камери, і тепер я навпомазки пробирався крізь темряву в тому напрямку. Напевно, я мав би повільно рухатися цим невідомим проходом, але я цього не робив, бо знав, що якщо крики воїна були почуті в замку вище, то може бути розслідування, і я безумовно не хотів зустрічати загін озброєних людей у цьому тупику. Тримаючи одну руку на стіні, щоб направляти мене, я швидко рушив вперед, і я пройшов, мабуть, сто ярдів, коли розглядів слабкий натяк на світло попереду. Це не було жовтувати світло смолоскипа, а скоріше розсіяне денне світло. Воно збільшувалося в обсязі, коли я наближався до нього, і незабаром я підійшов до підніжжя сходів, звідки воно сяяло. Весь цей час я нічого не чув, що вказувало б на те, що хтось іде розслідувати, тому з почуттям хоч якоїсь безпеки я піднявся сходами. З граничною обережністю я вийшов на рівень вище, тут було набагато світліше». Я був у короткому коридорі з дверима з обох боків. Попереду прохід закінчувався поперечним коридором. Я швидко рушив вперед, бо тепер я міг бачити свій шлях досить чітко, оскільки коридор, хоч і був надзвичайно похмурим, був набагато краще освітлений, ніж той, з якого я вийшов. Я вітав себе з удачею, коли збирався повернути в поперечний коридор, як раптом наткнувся на фігуру на повороті. Це була жінка. Вона, напевно, була набагато більше здивована, ніж я, і вона почала кричати. Я знав, що понад усе я повинен запобігти тому, щоб вона підняла тривогу, тож я схопив її та затулив її рота рукою. Я щойно завернув за в інший коридор, коли зіткнувся з нею, вся його довжина була мені видна, і тепер, коли я змусив жінку замовкнути, я побачив, як двоє воїнів завертають у нього в дальньому кінці, вони йшли в мій бік. Очевидно, я зарано радів». Не обтяжений полонянкою я міг би знайти схованку, або, в крайньому разі, я міг би влаштувати їм засідку в цьому темнішому проході та вбити їх обох, перш ніж вони зможуть підняти тривогу. Але тут я був із зайнятими обома руками, одна з яких тримала дівчину, яка пручалася, а інша ефективно придушувала її спроби закричати. Я не міг її вбити, а якщо я її відпущу, вона накличе на мене весь замок за кілька миттєвостей». Моя справа здавалася зовсім безнадійною, але я не втрачав надії. Я зайшов так далеко, я не здамся, я не міг визнати поразку. Потім я згадав про двоє дверей, які я минув у короткому коридорі. Одні з них були лише за кілька кроків позаду мене. «Стій тихо, і я не завдам тобі шкоди», – прошепотів я, а потім потягнув її коридором до найближчих дверей. На щастя, вони були незамкнені, але що за ними, я не знав. Я повинен був швидко подумати і вирішити, що робити, якщо там хтось є. Здавалося, є лише одне, що можна зробити – заштовхнути дівчину туди, а потім побігти назад, щоб зустріти двох воїнів, яких я бачив. Іншими словами, спробувати пробитися з замку Ульваса – божевільна схема з півтисячі воїнів, які перегороджують мені шлях. Але кімната була вільна, як я міг бачити в ту мить, коли увійшов до неї, бо вона була добре освітлена кількома вікнами. Зачинивши двері, я стояв, притулившись до них спиною, і слухав. Я не дивився на жінку в моїх руках. Я був занадто зосереджений на тому, щоб почути наближення двох воїнів, яких я бачив. Чи завернуть вони в цей коридор? Чи прийдуть вони до цієї самої кімнати? Мабуть, я несвідомо послабив тиск на губи дівчини, бо перш ніж я встиг цьому запобігти, вона відірвала мою руку і заговорила. "Джон Картер", вигукнула вона тихим голосом. Я здивовано подивився на неї, а потім упізнав її. Це була Ула, рабиня Озари Джедари. Та «Ула», – щиро сказав я, – «будь ласка, не змушуй мене завдати тобі шкоди. Я не хочу завдавати шкоди нікому в замку, я лише хочу втекти». «Від цього залежить більше, ніж моє життя. Настільки більше, що я порушив неписаний закон моєї касти, навіть убивши жінку, якби це було необхідно для досягнення моєї мети». «Тобі не треба мене боятися», – сказала вона. «Я тебе не зраджу». «Ти мудра дівчина», – сказав я. «Ти дуже дешево купила своє життя». «Я обіцяла не заради порятунку свого життя», – сказала вона. «Я б у будь-якому випадку тебе не зрадила». «І чому?» – запитав я. «Ти мені нічим не зобов'язана». «Я люблю свою пані Озару», – просто сказала вона. «І що це має спільного?» – запитав я. «Я не завдам шкоди тому, кого любить моя пані». Звісно, я знав, що Ула фантазує, дає волю своїй уяві. І оскільки не мало значення, у що вона вірить, аби тільки допомагала мені, я не став їй перечити. «Де зараз твоя господиня?» – запитав я. «Вона в цій самій вежі», – відповіла вона. «Вона замкнена в кімнаті прямо над цією, на наступному поверсі. Улва стримає її там, поки не буде готовий її знищити. «О, врятуй її, Джоне Картере, врятуй її!» «Звідки ти знаєш моє ім'я, Ула?» – запитав я. «Джедара розповіла мені», – відповіла вона. «Вона постійно про тебе говорила. «Ти знайома з замком краще, ніж я, Ула», – сказав я. «Чи є спосіб, яким я можу дістатися до Джедари? Чи можеш ти передати їй повідомлення? Чи можемо ми витягнути її з цієї кімнати?» «Ні», – відповіла вона. «Двері замкнені, і двоє воїнів стоять на варті біля них вдень і вночі». Я підійшов до вікна і подивився назовні. Здавалося, нікого не було видно». Потім я висунувся якомога далі і подивився вгору. Можливо, за п'ятнадцять футів наді мною було інше вікно. Я повернувся до кімнати. «Ти впевнена, що Джадара в кімнаті прямо над цією?» – запитав я. «Я знаю це», – відповіла вона. «І ви хочете допомогти їй втекти?» «Так, немає нічого, щоб я не зробила, щоб послужити їй». «Для чого використовується ця кімната?» – запитав я. «Ні для чого зараз», – відповіла вона. «Ви бачите, все вкрите пилом, її не використовували вже давно». «Ви думаєте, мало ймовірно, що хтось сюди прийде?» – запитав я. «Ви думаєте, я можу тут безпечно сховатися до сьогоднішнього вечора?» «Я впевнена, що ви в повній безпеці», – відповіла вона. «Я не знаю, чому хтось мав би сюди прийти». «Чудово», – вигукнув я. «Ви дійсно хочете допомогти своїй господині і втекти?» «Усім серцем», – відповіла вона. «Я не могла б витримати її смерті. Тоді ви можете їй допомогти», – сказав я. «Як? Принесіть мені мотузку і міцний гак. Ви думаєте, ви зможете це зробити?» «Якою довжини мотузка? Близько 20 футів. Коли вони вам потрібні?» «Коли зможете принести їх без ризику виявлення, але безумовно до опівночі сьогодні?» «Я можу їх дістати», – сказала вона. «Я піду негайно. Мені довелося їй довіритися. Іншого виходу не було». І тому я дозволив їй піти. Після того, як вона пішла, і я зачинив за нею двері, я знайшов важку засувку з внутрішньої сторони. Я вставив її в замок, щоб ніхто не міг несподівано увійти до кімнати і захопити мене зненацька. Потім я сів чекати. То були довгі години, які тягнулися дуже повільно. Я не міг не ставити під сумнів свою мудрість, довіряючи дівчині-рабині Ула. Що я про неї знав? Якою відданністю вона була пов'язана зі мною, окрім тонкого зв'язку, породженого її дурною уявою? Можливо, вона вже організувала моє захоплення. Не було б зовсім дивно, якби у неї був коханець серед воїнів, оскільки вона була досить красивою. Що кращого вона могла б йому зробити, ніж розголосити місце мого укриття і дозволити йому бути засобом мого захоплення і, можливо, завдяки цьому отримати підвищення? Ближче до кінця дня, коли я почув кроки, що наближалися коридором до мого схованки, перші звуки, які я почув з тих пір, як Ула покинула мене, я був певнен, що воїни йдуть, щоб схопити мене. Я вирішив, що добре дам собі раду, і тому я став біля дверей, тримаючи напоготові свій довгий меч. Але кроки пройшли повз мене. Вони рухалися в напрямку сходів, якими я піднявся з чорного коридору, що вів до моєї камери. Невдовзі я почув, як вони повертаються. Численні чоловіки збуджено розмовляли, але крізь товсті двері я не міг розібрати їхніх слів. Коли вони відійшли з поля зору, я зітхнув з полегшенням, і моя віра в улу почала відроджуватися. Настала ніч. Світло почало литися з багатьох вікон замку, видимих з кімнати, в якій я ховався. Чому ула не поверталася? Невже вона не змогла знайти мотузку і гак? чи щось або хтось затримував її? Які марні питання задаєш собі у вічаї? Раптом я почув звук за дверима кімнати. Я не чув, щоб хтось наближався, але тепер я знав, що хтось штовхає двері, намагаючись увійти. Я підійшов до них і приклав вухо до панелей. Тоді я почув голос. «Відчиняй! Це ула!» Яке ж було моє полегшення, коли я відсунув засув і впустив рабиню? «У кімнаті було зовсім темно, ми не могли бачити один одного». «Ти думав, що я ніколи не повернуся, Джоне Картере?» – запитала вона. «Я почав сумніватися», – відповів я. «Тобі вдалося дістати те, що я просив?» «Так, ось вони», – сказала вона. І я відчув, як мені в руку втиснули мотузку та гак. «Чудово», – вигукнув я. «Чи дізналася ти чогось, поки тебе не було, що могло б допомогти мені або джедаром?» «Ні», – відповіла вона. «Нічого, що допоможе тобі, але дещо може ускладнити твій відхід з замку, якщо це взагалі можливо, в чому я сумніваюся». «Що це?» – спитав я. «Вони дізналися про твою втечу з камери», – відповіла вона. «Воїн, якого відправили туди з твоєю їжею, не повернувся, і коли інші воїни пішли розслідувати, вони знайшли його зв'язаним із кляпом у роті, в камері, де ти мав би бути». «Це, мабуть, вони проходили повз двері пізно вдень, сказав я. Дивно, що вони не обшукали цю кімнату.